Bine v-am găsit, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre porunca a șasea. Ea este foarte scurtă și imperativă. Să nu ucizi! Viața pământească este cel mai mare bun al omului și temelia tuturor celorlalte bunuri de care se poate învrednici cineva pe pământ. După învățătura Sfintei noastre biserici, Dumnezeu, fiind creatorul vieții omenești, numai El și nu omul are drepturi nemărginite asupra ei. Apoi, viața pământească este timpul pregătirii pentru viața veșnică. În aceasta se cuprinde prețul mare al vieții pământești pentru creștini. Sfântul Ioan Gură de Aur spune, vrei să știi pentru ce este de preț această viață, fiind că este pentru noi temelia vieții viitoare și prilej și loc de luptă și alegere pentru cununile cerești. Fiind un dar al lui Dumnezeu și având un preț atât de mare, păstrarea și îngrijirea vieții pentru timpul rânduit de Dumnezeu este o datorie și un drept al fiecărui credincios. Tocmai aceasta cere Dumnezeu, prin porunca a șasea din Decalog, când oprește uciderea. Uciderea este de două feluri, trupească și sufletească. Uciderea trupească înseamnă suprimarea vieții lui cu orice fel de armă sau lovirea și rănirea lui care îi aduc mai târziu moartea. Tot ucidere a lui înseamnă istovirea lui printr-o muncă ce îi întrece puterile trupești și astfel îi grăbește sfârșitul. Lăsarea lui să moară de foame, fie că nu i se dau cele trebuincioase traiului, fie că nu i se dă putința să și le câștige singur. Purtarea cu asprime față de el ceea ce îl amărăște și de asemenea îi poate scurta viața, orice faptă care îi primeșduiește viața. Ucidere înseamnă și avortul cu bună știință și voie. Uciderea sufletească înseamnă pildarea prin vorbe și fapte necuvincioase prin care se dă lui pricină de a se abate din calea cea bună. Și a păcătui, ceea ce îi aduce moartea sufletului după cuvântul Sfintei Scripturi care zice, păcatul, odată săvârșit, aduce moarte. Cu privire la aceasta, Mântuitorul spune, cine va sminti pe unul dintre acești amici care cred în mine, mai bine i-ar fi lui, deși ar lega de gât o piatră de moară și să fie aruncat în mare. Tot ucidere sufletească înseamnă pizma, mânia, clevetirea și ura aproapelui, căci orice om urăște pe fratele său este ucigaș de oameni. Porunca a șasea oprește și sinuciderea, adică nimicirea vieții proprii cu bună știință și voie. Căci dacă este împotriva firii a ucide pe un om care este asemenea nouă, cu atât mai mult este împotriva firii a ne ucide pe noi înșine. După învățătura sfintei noastre biserici, viața noastră este a lui Dumnezeu care ne-a dat-o și deci nu avem voie să facem cu ea ce voim și cum voim. Există și o sinucidere sufletească atunci când omul consimte să trăiască în păcat, căci plata păcatului este moartea. Uciderea este păcatul cel mai mare pe care îl poate săvârși cineva față de aproapele și față de sine însuși. Sfânta Scriptură numără uciderea printre păcatele strigătoare la cer. Uciderea este un păcat foarte greu, fiindcă prin ea se distruge o ființă care poartă în sine chipul lui Dumnezeu. Se intră cu nelegiuire în drepturile lui Dumnezeu, care este singurul stăpân asupra vieții și a morții. Se răpește un drept firesc al fiecăruia și bunul cel mai de preț dăruit omului de Dumnezeu, pe care nimeni nu-l mai poate înapoia. Se încalcă porunca dragostei. Se știrbesc drepturile societății față de care fiecare om are anumite datorii de împlinit. Se ucid serii întregi de urmași care aveau dreptul la viață și puteau fi de mare folos societății. Uciderea este un păcat împotriva lui Dumnezeu împotriva firii omului și împotriva societății. În ce privește pe sinucigași, deoarece ei de bunăvoie rup legătura cu Dumnezeu, biserica, prin canoanele ei, oprește în lor după rânduielele creștinești.